«Це отче за вас!» – проголосила жінка. «А тепер випийте ще за нас!» Цю чарку Попик пив повільно, ледь-ледь сідив крізь зуби і дивився пильно на жінку. «Як довго ви за нас п'єте?» – засміялася вона. Попик, однак, не поспішав, пив і дивився. Чоловіки-коловатр також пили. Пили жінки, що збилось віддалік кубками. Сідив горілку, крапля за краплею, Жінка біля нього перестала всміхатися і дивилася на нього печально. З лівої руки він побачив чорні лахматі тіні, що казались по голих цегляних стінах з правої руки. Темніли відчинені двері, а в них, далеко в глибині, світилася осяйна вогнем свічок дівоча постать із сувоєм у руках. До нього долинув мелодійний, як золотий дзвоник, голосок, що вилічував імена – Чулося гупання мертвих тіл, а він усе пив і пив. «Так ви, отче, до ранку питимете», – сказала жінка, – але він іще пив. Червоні метелики встигли за цей час облетіти увесь двір і повернулися назад на бриль. Очі старого дивилися пов жінку, і поза ці стіни, там, у небі, побачив він тонко засвічену хмарку. Вже й справді світало, прозорий, як дим, сутінок – Спадав на місто і цих людей. Тоді попик допив чарку, мовчки повернув жінці і рушив далі. Жінка, однак, не задовольнилася, наздогнала і зачепила його. — Отче, га? — подивився на неї, не зупиняючись. — Чого ви так довго пили, отче? — Багато вас, — сказав попик, — дуже багато. І залитими тремкуватим світлом вулицями, були це ще сутінки, що розпадалися, як порізані нитки, яка прохолода струмувала від широкого неба, що розлилося над головою і ще ледь поблимувало трепетними зорями. Висів там рогатий місяць, виблідлий і втомлений від цілонічної роботи. Вулиця, по якій йшов, була порожня, і кроки його, як повільно він не ступав, розлунювалися навкруги. Курява була прибита щедрою росою, що впала з того таке волого неба, і видкі рослини, що поплітали стіни будівель, вогко світились у ненадійному світлі. Свіжий легіт ворушив листя, і здавалося, що стіни монотонно похитуються, червоні метелики на брилі міцно спали, а звіддалік, куди він простував, чувся одноманітний дружний тупіт начебто біг у степ, зморений однічного попасу, кінський табун. Попик змерз і почав на ходу терти руку об руку. Зорі в нього над головою тихо гасли, тоді спинився він серед вулиці, задер голову туди, де вже зовсім синьо світилося небо, аж бриль йому сунувся з голови, підхопив того бриля, поклав на землю, а сам знову задер голову, тільки вже стоячи на колішках. Ловив дрежаки, і його вуста ворушилися, віяв на нього легіт, а руки зводилися. Потім ударив попек поклін, один і другий, притисся лобом до каменю, і так замер на хвилю. Потім устав і струсив порох з колін. Десь далеко в просторі тужливо заіржав кінь, і це самотнє іржання, розбите на тисячки лун, довго відгукувалося, чи з одного, чи з другого боку. Тоді попик утер сльозу, що йому вибив на око вітер, і, наклавши бриля, пішов швидше. За хвилю він уже біг підтюбцем, важко бухаючи чобітьми. З грудей йому виривався сипкий віддих, як хрип, рот його був розкритий, а очі широко розплющені. Він біг так доти, доки не закінчилася вулиця, і не ліг йому перед очі великий, залитий вогким туманом, майдан. Люди підстрибували, махали руками, а коли напружив попик очі, побачив, що вони одягнені однаково, синій каптан і зелені штани. Жінки мали сині, як і туман той, корсетки і зелені сукні. Грали музики, один на скрипку, другий на лютню, а третій дзвонив бубанцем. Жінки скакали, підіймачи над землею пучками важку тканину з ниць, а чоловіки крутились навколо них, наче джөле колосстильників. Притупували всі водночас і знову кидались у вихиляси. Жінки наче odmахвились від партнерів, збиваючись у гурт, але чоловіки прискакували з притупцем і розбирали цей гудливий, збитий до купи жіночий рій. Знову вихилялися парами, крутилися синьо-зелені корсетки та сукні. У рухах людей вгадувалася трохи неприродна завченість. Попик обходив Майдан по крайці, що лишалася між ямою і будинками. З-під ніг йому осипалася земля, і він, щоб не впасти, хапався за витки рослини на стінах. Ламалися під пальцями, як гарбузятче. Зрештою росли тут і гарбузи, великі, смугасті, і дововижно роздуті. Кілька з них зірвалося і покотилось у яму, збивши з ритму кілька пар. Попек став розіп'ятий на стіні, тримався за крихке бадилляча, і очі його синіх стали чорні, густа його ворушилися, а борода тремтіла. На нього, однак, ніхто не зважав. Тоді він закричав туди, вниз, де безнастанно крутилася і товклася юрба. Гей, люди, це я вам кажу, зупиніться, розкажіть один одному про лихі вчинки ваші і покайтеся. Сущий послав мене до вас, я пізнав печаль вашу віковічну, а коли ви зупинитеся, спробую вивести вас від селя. Я поведу вас у землю гарну й простору, де тече ріками молоко і мед. Вона недалека, ця земля а тут за стінами вашими, там люди, степ широкий та безмірний, і ви здолаєте розгорати той степ, набудуєте інших міст і інших сіл, житимете там, як добрим людям подобає, любов'ю житимете до світу цього і людей. Юрба однак танцювала, захлиналася скрипка, дзвонила невгавуще лютня, і захлинався, мов шалений бубонець. Глухо стогнала земля, і яма на очаху попека западала все глибше і глибше. Тоді старий знову почав пробиратися по крайці між ямою та стінами. Бриль його зачепився за бадилля і покотився вниз. Ноги танцюристів миттю його підтоптали, вмістили в землю, і з-під ніг ледве вирвалося двоє червоних метеликів. Закружляли вони швидко-швидко над дюрбою, Замахали крильцями і, стаючи все менші і менші, повільно розчинилися в уже зовсім голубому небі. Виходив у розчиненні навсі ж ворота і озирався. За ним не йшов ніхто. Бігло тільки мале лохмате цуценя. Небо вже остаточно погасило зірки. Тільки блідий серпик місяця ще тремтів, наче переляканий. Трава, через яку пішов старий... Відразу ж змочила йому чоботи і рясу, і мокра тканина плескалась об шкіру. Попик ішов все швидше, звів обличчя, задержше бороду, і, здавалося, не бачив перед собою ні світу, ні дороги. Схід уже світився. Кілька червоних хмар, схожих на велетенських метеликів, махали там біля сонця легкими крильми. Небо ояснювалося от чудової пожежі і цей вогонь спалив остаточно такий недоладний у цьому небі місяць. Попик ішов, не озираючись. Це була та ж таки заросла травою дорога, якою приїхав він сюди. Крок старого стався гнистий, часом він і підбігав, а за ним котилася кругла й моторна грудочка собачати. Дві сльозини скотилися із синіх, як цей ранок очей. Застигли двома голубими кришталиками в зморшках старого. І коли сонце осяяло світ, у кришталиках тих заграли маленькі веселочки. Лише тоді попик озернувся, побачив раптом у тому місці, де тільки не було місто, озеро серед степу. Купалось у тому озері ясне сонце, наче хто мив у ньому золоту мису, і літала над водою самотня біла мева. Кричала тужливо і падала грудьми на воду. Тоді знову зринала до гори, і там, серед невимірної глибини, спалювалася білим, непорочним вогнем. Білий, як лунь-чоловічок, стояв на зарослій травою дорозі. Сині його очі, окреслені сивими бровами, спокійно зорили на те диво, що хиталося попереду. Легенький вітерець ворушив білим і рідким волоссям. Глуха навколо безлюдь, тільки невгамовані жайворонки били в свої дзвінки, і тиша стояла первісна тиша, як тканина блаватна. Білі вії чоловічка покліпували, а коло його ноги лащилося, повискуючи, мокре дроси, і змерзли біле собача. Чорна кума. Ішов по дорозі, загоднений із ніг до голови в туман, і від того. Йому зовсім не було тепло. За ним біг, майже розтоплюючись у сивому молоці, малий песик, якому так само було холодно, як і господарові. «Чи ж будемо сьогодні їсти?» – спитав песик захекано. «Одне тобі на думці», – сказав Іван, – «а мені сьогодні інше в голові». «Ви, люди, вигадуєте собі клопіт», – сказав песик, і аж задихнувся від туману. Кому вони потрібні, а ті куми і хрестини, коли на стіл нічого поставити? Через це люди й не хочуть до мене йти, – сказав Іван. Сам бачив, обійшов я цілу вулицю, і всі від мене кір повернуть. Ось ти такий мудрий, що й говорити по-людському вмієш. Порадив би мені, де знайти тих кумів. Хочу я жити по закону. Персик мовчав. Він подумав. Що вчора поживився тільки сухарем та кісткою, яку знайшов, коли лазив по вулиці. А ще він подумав, що коли б над землею сонце, а на цей клятий туман, то і голодному стало б веселіше. «Мовчиш», – сказав Іван, – «а чого? Немає в тебе слів на мій клопіт, немає їх і в мене». Спинився і подивився перед собою, і побачив клубасту кулю всередині якої горів колий вогник. Той вогник не освітлював нічого, а тільки цвів, як золота квітка. «От ми й додому прийшли», сказав Іван, переступаючи перелаз. «А поміг би знайти мені кума і кому, то поїв би сьогодні гаразд. Христини – то велике свято в людей». Песик гавкнув. Печальна дзвінка. Від голоду він уже й по-людському говорити не міг. Чоловік тим часом очинив двері які зарепіли голосно і ржаво, там, де горів вогник із золотою шапкою, лежала після пологів його жінка. «Таки не привівте людей?» – спитала вона. «Ніхто не хоче. Ходив по них і вчора, і ниньки, і ніхто не йде». «Піди до стрижів», – сказала жінка. Пропадала зовсім у сутіні, адже вогник на столі зовсім не світив. Іван тільки бачив, як поблискують її очі. «Не палила б даремно світла», – сказав. «Коли ж боюся без світла?» – відповіла вона. «Що ж тоді по кутках пищить та голосить?» Вона знову подивилася на нього із сутіні.